Capitolul 76 A doua zi după amiază, Filip rămase în camera lui, întrebându-se dacă o să vină Mildred. Dormise foarte prost, își petrecuse dimineața la clubul școlii medicale, citind un ziar după altul. Era vacanță și mai niciunul dintre studenții pe care îi cunoștea nu se afla în capitală. Dar găsi vreo doi cunoscuți cu care să schimbe o vorbă. Mai jucă o partidă de șah ca să poată să treacă mai repede ceasurile acelea apăsătoare. După masa de prânz, se simțit tare obosit și îl durea atât de îngrozitor capul, încât se întoarse la locuința lui și se trânti pe pat. Încercă să citească un roman. Pe Griffiths nu-l zărise deloc. În seara trecută, când se întorsese acasă, Griffiths era plecat. Îl auzise venind, dar nu deschisese ca de obicei ușa lui Filip ca să vadă dacă doarme. Iar dimineața l-auzise plecând devreme. Era limpede că Griffiths dorește să le evite. Deodată auzi o bătaie ușoară în ușă, sărie în picioare și deschise. În prag se afla Mildred, stătea acolo fără să se clintească. Poftește," zise Filip. Închise ușa în urma ei. Mildred se așeză pe un scaun. Nu știa cum să înceapă. Îți mulțumesc pentru oia doi șilingi pe care mi-ai dat aseară," zise ea. A, e un flac. Mildred zâmbi puțin. Zâmbetul ei slab îi amintea lui Filip de privirea sfioasă și ușor lingușitoare a unui cățeluș care a fost bătut pentru poznele făcute și care vrea să se împace cu stăpânul lui. Am luat dejunul cu Harry," zise ea. Serios?" Filip, dacă tot mai dorești să vin cu tine sâmbătă, am să vin." Un fremătiute de victorie fulgeră prin inima lui Filip, dar senzația aceasta nu dură decât o clipă. suspiciunea ai luă locul. Din pricina banilor?" întrebă el. În parte, da," răspunse ea simplu. Harry nu poate face nimic. Aici a rămas dator cu chiria pe cinci săptămâni și ție ți datorează șapte lire și croitorul îl strânge cu ușa cerându-i banii. Ar amaneta bucuros orice ar putea, dar toate lucrurile lui sunt deja amanetate." Eu am făcut tot ce am putut ca să o amân pe croitoreasă cu plata rochiii celei noi și, sâmbătă, trebuie să plătesc chiria locuinței și nu pot găsi de lucru chiar așa în cinci minute. Întotdeauna trebuie să aștepți puțin până se ivește un loc liber. Toate acestea le spunea pe un ton egal, plângăreț, de parcă ar fi enumerat nedreptățile soartei care trebuiau suportate, întrucât erau în firea lucrurilor. Filip nu răspunse. Știa el prea bine tot ce îi spunea ea. Dar spunei că motivele sunt numai în parte financiare," comentă el în cele din urmă. Păi, Harry zice că tu te-ai purtat admirabil cu noi amândoi." I-ai fost un prieten adevărat," zice el, iar pentru mine ai făcut poate mai mult decât ar fi făcut orice alt bărbat." El zice că trebuie să fim corecți." Și mai spunea ceea ce ziceai tu despre el, că e foarte nestatornic din fire." Că nu e ca tine și că ar trebui să fiu o proastă ca să-ți dau ție cu piciorul de dragul lui. Cu el nu o să dureze, zice, pe când cu tine da. Astea stă în vorbele lui. Dar tu, vrei să vii cu mine? întrebă Filip. N-am nimic împotrivă. Filip se uită la ea și colțurile gurii lui se schimonosiră de durere. Triunfase cu adevărat și acum vroia să-și impune punctul de vedere. Dar râse puțin pat șocoritor de propria lui omilință. Mildred ridică repede ochii către el, dar fără să scoate o vorbă. Am așteptat cu nerăbdare, cu bucurie în adâncul sufletului să plec cu tine, și credeam că, în sfârșit, după toată mizeria și nenorocirea, am să fiu și eu fericit." Nu încheie ceea ce vroia să spună." Pe neașteptate, Mildred izbucni într-un hohot de plâns. și pe scaunul pe care stătuse și Norah și plânsese, și, ca și Norah, își ascunse fața în speteaza scaunului, în scobitura dintre tapiserie făcută de capetele care se sprijiniseră acolo. Nu prea am noroc la femei, se gândi Filip. Suspinele zguduiau trupul fragil al lui Mildred. Filip nu văzuse niciodată o femeie plângând așa de tare, lăsându-se total în voia disperării. Era un spectacol îngrozitor de dureros și lui îi se sfâșia inima. Fără să-și dea seama ce face, se apropie de ea și o cuprinse cu brațele. Mildred nu se împotrivi, ci în nenorocirea ei se lăsă în voia alintărilor lui. Filip îi șopti cuvinte de mângâiere. Nici nu prea știa ce spune și, de nenumărate ori, se apleca asupra ei și o sărută. Ești tare nefericită?" întrebă el în cele din urmă. Mai bine muream," gemuia, mai bine muream din facere." Pălăria o deranja, așa că Filipios scoase. O făcu să se așeze mai bine pe scaun, iar el se duse și se instală la masă cu ochii la Mildred. Mare nenorocire e dragostea, nu-i așa? zise el. Cum le mai trece unora prin cap să se îndrăgostească? Curând, suspinele ei se mai ogoiră și ea rămase pe scaun istovită cu capul dat pe spate, cu brațele atârnându-i. Avea aerul grotesc al unui manechin de care se slujesc pictorii pentru a-l drapa. Nu știam că iubește atât de mult," zise Filip. Filip înțelegea destul de bine dragostea lui Grifis pentru că se punea în locul lui și vedea cu ochii lui, pipăia cu mâinile lui. Își putea închipui că are el trupul lui Griffis, că o sărută cu buzele lui și îi zâmbește cu ochii lui albaștri și surăzători. Ceea ce îl surprindea era emoția ei." Nu s-o cotise niciodată capabilă de pasiune, oră ceea ce vedea el acum era pasiune. În privința asta nu mai încăpea nicio îndoială. Și atunci, în inima lui, parcă se rupse ceva. A avut chiar senzația că se frânge ceva în lăuntru lui și se simți ciudat de slăbit. Nu vreau să te fac nefericită. Nu e nevoie să vii cu mine dacă nu vrei. Îți dau și așa banii care-ți trebuie." Mildred clătina din cap. Nu." Am spus că vin și am să vin." Dar ce rost are din moment ce ești bolnavă de dragoste pentru el?" Da, ăsta e cuvântul. Sunt bolnavă de dragoste. Știu că nu o să dureze, așa cum știe și el. Dar în clipa asta..." Mildred se opri și închise ochii de parcă ar fi fost pe punctul de a leșina. Lui Filip îi veni o idee ciudată și el început să vorbească pe dată, fără să mai aștepte să se gândească. De ce nu pleci cu el?" Cum aș putea să o fac? Doar știi că n-avem bani. Vă dau eu bani. Tu? Mildred se ridică în capul oaselor și se uită la el. Ochii ei începură să strălucească și obrajii se colorară. Poate că cel mai bun lucru ar fi să așteptăm până-ți trece și, pe urma, ai să te întorci la mine. Acum că făcuse această propunere, era chinuit ca de o boală, deși tortura aceasta morbidă îi dădea o senzație ciudată, subtilă. Mildred îl privi cu ochii holbați. Bine, dar cum am putea să facem una ca asta cu banii tăi? Harry n-ar accepta nici în ruptul capului. Ba da, ar accepta dacă l-ai convinge tu." Obiecțiile pe care le ridica ea îi dădeau lui Ghes să insiste și totuși el ar fi vrut din toată inima ca ea să refuze cu îndrăjire. Vă dau cinci lire și puteți pleca de sâmbătă până luni. asta e ușor de făcut." Luni el se ducea acasă până și-a în primire postul de la Spitalul North London. Vai, Filip, tu chiar vorbești serios? strigă ea împreunându-și mâinile. Dacă ne-ai putea permite să plecăm, după aceea te-aș iubi tare mult, aș face orice pentru tine. Sunt sigură că dacă faci asta pentru noi, după aceea o să-mi treacă. Chiar ai vrea să ne dai banii ăștia? Da, zise el. Dispoziția lui Mildred se schimbă radical. Acum început să râde. Filip vedea că e cuprinsă de o bucurie nebunească. Se sculă de pe scaun și îngenunche lângă Filip, luându-i mâinile între ale ei. Ești un băiat de zahăr, Filip. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Și nu o să fii supărat pe mine după aceea?" Filip clătină din cap zâmbind, dar ce chin era în inima lui. Îmi dai voie să mă duc să-i spun lui Harry chiar acum?" Și pot să-i zic că tu nu te superi? El nu se consimtă nici în ruptul capului dacă nu-i făgăduiesc că nu se să conteze pentru tine. Vai, tu nici nu știi cât de mult te iubesc. Și după aceea, am să fac tot ce o să vrei tu. Luni vin cu tine la Paris sau oriunde vrei tu. Mildred se ridică și își puse pălăria. Unde te duci? Mă duc să-l întreb dacă vrea să mă ia. Pleci așa curând? Vrei să mai stau? Stau dacă vrei." Se așeză la loc, dar Filip izbucni într-un hohot de râs. Nu, nu are importanță. Poate e mai bine să te duci chiar acum." Un singur lucru numai. N-aș putea suporta să dau chiar acum ochii cu Griffiths. ar durea prea tare. Spune-i că nu-i port pică sau mai știu eu ce, dar roagă-l să mai evite cât poate." Bine." Mildred sări în picioare și-și puse mănușile. Am să-ți comunic ce mi-a spus el." Cred că ar fi mai bine să cinezi cu mine astă seară. S-a făcut. Mildred întinse fața spre el ca să o sărute și când el își apăsă buzele pe ale ei, i-a-l cuprinse cu brațele pe după gât. Ești o scumpete, Filip. Peste vreo două ceasuri, Mildred îi trimise un bilețel spunându-i că o doare capul și nu poate să cineze cu el. Filip aproape că se aștepta la asta. Înțelese că ia masa cu grifis. Îl apucă o gelozie cumplită, dar pasiunea aceasta care îi cuprinsese brusc pe cei doi, îi se părea ceva venit din afară, ca și cum le-ar fi însuflat-o un zeu și el se simțea neputincios. Găsea absolut firesc ca cei doi să se iubească. Era conștient de toate avantajele pe care le avea Griffiths față de el și mărturisea că dacă ar fi fost în locul lui Mildred, ar fi făcut exact ceea ce făcea și ea. Ceea ce îl rănea cel mai tare era trădarea lui Griffiths. Fuseseră atât de bun prieten și Griffith știa cu câtă pasiune și cu cât devotament o iubea el pe Mildred. Ar fi putut măcar să-l cruțe. Nu se mai întâlni cu Mildred până vineri. Între timp era aproape bolnav de dorința de a o revedea. Dar când Mildred veni la el și Filip își dădu seama că în gândurile ei îl dăduse complet uitării fiind absorbită numai de Griffith, simți deodată că o urăște. Acum vedea perfect de ce Mildred și Griffith se iubesc. Griffis era prost. Vai ce prost era! O știuse el dintotdeauna, una, dar închisese ochii asupra acestui fapt. Era prost și n-avea nimic în cap. Farmecul acela al lui ascundea un egoism cumplit. Era gata să sacrifice pe oricine poftelor lui. Și ce stupidă și sacă era viața pe care o ducea! Se învârtea fără rost prin baruri, bea prin music hall-uri și zbura de la o femeie la alta. Toate niște amoruri lipsite de profunzime. Nu citea niciodată o carte. Era orb la toate lucrurile care nu erau frivole sau vulgare. Nu avea niciodată un gând frumos. Cuvântul cel mai obișnuit pe buzele lui era dibaci. Asta era cea mai grozavă laudă pe care o aducea cuiva. Dibaci. Nici nu era de mirare că Mildred îi plăcea. Erau făcuți unul pentru altul. Filip îi vorbi lui Mildred despre lucruri care n'aveau aveau deloc importanță nici pentru unul, nici pentru celălalt. Știa că Mildred ar fi vrut să-i vorbească despre Griffiths, dar el nu-i oferi niciun prilej. Nu pomeni nici măcar întreagăt de faptul că ea refuzase să ia masa cu el cu două zile înainte, invocând un pretext stupid. Se purtă cât mai rece și nepăsător cu ea, încercând să o facă să creadă că i-a devenit deodată indiferentă. Și își folosi la maximum iscusința lui deosebită de a spune mici lucruri, despre care știa precis că o vor jigni. Era un însat de vagi și atât de fine în cruzimea lor, încât ea n-avea cum să protesteze. În cele din urmă, Mildred se ridică. Mă tem că ar fi timpul să plec," zise ea. Îmi închipui că ai o mulțime de treburi," răspunse el. Mildred îi întinse mâna, el o lo, îi spuse la revedere și deschise ușa. Știa despre ce ar fi vrut Mildred să vorbească și mai știa și că aerul lui rece și ironic o intimidează. Adeseori aerul lui de sficiune îl făcea să pară atât de rece încât, fără voia lui, îi intimida pe oameni și, întrucât descoperise acest lucru, nu era greu să adopte aceeași atitudine când se ivea prilejul. N-ai uitat ce ai promis?" zise ea în cele din urmă, în timp ce el îi ținea ușa deschisă. Ce anume?" Chestia cu banii." Cât îți trebuie?" Vorbea anume pe un ton atât de glacial încât cuvintele lui sunară teribil de jignitoare. Mildred Roșii. Filip își dădu seama că în momentul acela fata îl urăște și se mira și el de capacitatea ei de a se stăpâni să nu se năpustească asupra lui. Filip vroia să o facă să sufere. Mâine trebuie să plătesc rochia și chiria. Asta e tot. Harry nu vrea să meargă, așa că nu o să avem nevoie de bani pentru asta." Lui Filip îi zvăgni inima să-i spargă pieptul. Scăpă clanța din mână. Ușa se închise singură. De ce nu vrea? Zice că nu putem să o facem sau, în orice caz, nu pe banii tăi. Un diavol puse stăpânire pe Filip. Un diavol al autotorturării care pândea întotdeauna ascuns în umbră, undeva în lăuntru lui și, cu toate că dorea din tot sufletul ca Griffith să nu plece cu Mildred, nu se putu stăpâni. Își puse în cap cu tot din adinsul Să-l convingă pe Griffith Prin intermediul ei Nu văd de ce n-ați face-o Din moment ce eu sunt dispus să vă dau banii Zise el Asta i-am spus și eu Eu ziceam că dacă ar fi vrut cu adevărat să meargă N-ar mai sta pe gânduri A, nu e vorba de asta De vrut vrea și încă cum Ar pleca în clipa asta dacă ar avea bani Dacă faci atâtea mofturi Îți dau ție banii Îi am zis că dacă vrea tu n-ai face decât să-i împrumuți banii și noi ți-am dat înapoi de-ndată ce am putea. Cred că asta e ceva nou pentru tine. Să trebuiască să te rogi în genunchi ca să-l faci pe un bărbat să te ia cu el în weekend. Da, cam așa ceva, nu? Zise ea cu un râs nerușinat. Filip simți un fior prin și spinării. Atunci ce ai de gând să faci? Întrebă el. Nimic. Harry pleacă mâine seară. Nu mai poate întârzia. Asta avea să fie salvarea lui Filip. Dacă Griffis era departe, o putea aduce pe Mildred înapoi la el. Mildred nu cunoștea pe nimeni la Londra și unica societate pe care o putea avea era el, iar când aveau să rămână numai ei doi, o va putea face să uite curând de dragostea nebună care o cuprinsese. Dacă nu mai spunea nimic altceva, era în siguranță. Dar simțea o dorință diabolică să înfrângă toate scrupulele lor. Vroia să știe cât de abominabil era un stare să se poarte cu el. Dacă îi mai ispitea puțin, aveau să cedeze și simțea o bucurie feroce la gândul rușinii lor. Deși fiecare cuvânt pe care îl rostea era un chin pentru el, Filip găsea o plăcere îngrozitoare în această tortură. S-ar zice că ea acum niciodată. Cam așa i-am spus și eu, zise ea. În glasul ei era o umbră de pasiune care îl impresionă pe Filip. De nervos ce era, își rodea unghiile. Unde vă gândeați să vă duceți? A, ah, la Oxford. Știi, acolo și-a făcut el universitatea. Zicea că vrea să-mi arate și mie colegiile." Filip își aminti că odată îi propusese lui Mildred să plece o zi la Oxford și ea se împotrivise cu încăpățânare, explicându-i câtă plictisală îi producea numai gândul de a vedea lucrurile acelea. Și s-ar părea că o să aveți vreme frumoasă." S-ar putea să fie plăcut acolo în perioada asta. Eu am făcut tot ce am putut ca să-l conving. De ce nu mai încerci odată? Să-i spun că tu vrei să ne ducem? Nu cred că e nevoie să mergi chiar până acolo, zise Filip. Timp de un minut sau două, Mildred rămase cu ochii la el. Filip se strădui să o privească cu ochi prietenoși. O ura, o disprețuia, o iubea din adâncul inimii. Uite ce am să fac, am să mă duc să văd dacă nu poate aranja lucrurile. Și pe urmă, dacă zice da, am să trec mâine să iau banii de la tine. Când ești acasă? Am să mă întorc aici după prânz și am să aștept. Îi e în regulă. Îți dau acum banii pentru rochie și pentru chirie. Se duse la birou și scoase toți banii care mai rămăseseră. Rochia costa șase lire. În afară de asta, mai erau de plătit chiria, masa ei și întreținerea copilului pe o săptămână. Îi dă du 8 lire și 10 și Mersi frumos, zise ea. Mildred plecă.